SRK News Radio Aktieel Goeie naand en a hartelike welkom by SRK News Radio met nog een aflevering van ons actiehede program. My naam is Corrie en dis my groot voorig en eer om saam met jou kan keir in die kieberruimte met S.A.I.K. Nies. S.A.I.K. Nies radio speeltans lekker Afrikaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio is deurgaans beskikbaar op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.s.aik.nl Pensee open zeta vir die jongste nies en baie meer. Vanaf maandag die 4de mei het ons direkte uitsendings gemaakt, raak in die nies en saak rond om self-persie te kan saans week, weeks tussen 8 uur en 9 uur. kan Nies sal graag van die geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eiwe bezighede aankondigingsraak in die samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak. Die volk bewust te maak van sake raak in die selfbeskikking vooral ook in die lig om onderhoud met mense te voer wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry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 .co.za gaan plaasjoudsvertensie gratis daar. Ek wil ook niet noem, die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderscheie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAIK niets radio nie. Voor ons voortgaan, kom ons luister eers na die roolskats uh, Dragoon Gods met Scotland De Bruyf. Dragoon Gods met Scotland the Brave. Jy is ingeskakel by SAK Nies Radio. Ek wil twee aankondigings maak, die eerste eene daar is een kraanslegging te Balmoral concentratiekamp Kerkhof zondag die 21ste juni om 10 uur. Ek lees die uitnodiging, elke jaar so nabie aan die 31ste mei, le ons kransies by Balmoral concentratiekamp Kerkhof. As gevolg van die bijeenkomst hierdie jaar, by vereniging, het die bijeenkomst evens uitgeskyf. Balmoral was een van die Engelse sy haalkampe. Hier is ver oor die 400 vrouwens, kinders en oumense dood. Alhoewel dit ten die snelweg gele is, is die concentratiekamp al vergete. Dit is die aksieboere Republikeine so doodwit om hierdie gebeurde lewendig te hou en beter bekend te stel. Ons wil hierdie jaar soveel boerekinnerkies krys wat ons kan om aan die vrygtinge deel te neem en kranties te lee. Hy kan ook die eie krantie ter haar denking van die hingegaane strijders en geliefdes kom lee. Dis die eie volksdag. Daarna gaan ons ook foto's laat neem van die aukies vir die eie versamelings. Ons vond nou al die pappes en mamas opvorder om die kind aan ons geskiednis te koppel, een vierkleerkie of vrystaatse vlaggie saam te bring en die dochterkies te kleë in lang rokies. Ons gaan reel vir opvoerings, voordrachte en muziek. As die kind iets binnen volksverband kan voordra, laat my geris weet. Ons sal ook graag een paar perde daar wil hee, alhoewel ons weet dit is ver. Ons kent nog aandag daarin. Kom help organiseer om hierdie besondere dag vir ons kinders een eeuwige herinnering te maak. Bring die eie aan brele, stoele en kosmankie saam. Ons is bezig om te reel vir braai vlees. Ons verrichting sal so ten drieër afgehandel wees ‘n volledig programse later vrygestel word. Bring asseblief die eie volksgenote saam. Piet Rudolf, Sameroeper. Sy telefoonnummer? Nasewe 2 419 3516 Hou ook asseblief die Facebook Facebookblad op, die programme sal ook daar verskyn. Dit is a herseer wat ons Boer Afrikaner volk nooit moet vergeet nie. Die volgende aankondiging is die Nationale Federale Dagbraai op 26 junie te tuine Pretoria. Voor 23 jaar het die manne en brein hulle levens in onskuld vir die mense in Zuid-Afrika gebied. Verlend in God het hulle gevecht vir die vryheid van die RSA. Recht oor die wereld word die veterane waardeer en geëer. Slechts in Zuid-Afrika is hierdie manne en hulle offers weggeval in vergeldeneid. Op hierdie dag bring ons speciale eer aan ons helden. Op hierdie dag staan die mag van die brein op dat die, die wat die RSA onthou kan dankie sê, kan eer bewys en hulle laat weet. Ons onthou, ons waardeer, ons salieer. Baie baie dankie aan die Suid-Afrikaanse infanterie vereniging wat vir ons die houtborg vir die aand braai. Ek waardeer dit geweldig baie. Die persiel stel een paar stoele tot ons beskikking vir die braai, maar ek sal vraag dat die wat kan asblief stoele saambring. Hulle het ook vir ons twee staartafels wat gebruik kan word buitenkant. Ons mag die persiel binnen die persiel parkeer, wat vir sekuriteit baie help. Daar sal papierboorde en virke wees. Die wat wil, is welkom om eie eergeraai saam te bring as julle dit so verkies. Daar is die dame wat vir ons die wegwee eet gereis kink, en rel dat sy die avond malfijn en ander nagereg sal verkoop, vir die wat belangstel, stel, Sowel as cappuccino, dit is koud. Daar is pap as, en saus as bykos, ek kan nie dink dat sla welkom is in die winter nie, maar het is net ek, so sê die organiseerder. Daar is vijf brewers beskikbaar, ek is bezig om vir ons nog tenminste drie te soek, dat amal gemaklik kan braai en verkeer. Die braai is onder dak, wat hooplik sal help met die kouwe, en daar is voldoende lig as eskom ons nie in die steek laat nie. Enige ander vraag wat ek dag nie gedek het nie, ek sien uit, op een en akeen, toont moed op die dag. So sê die organiseerder Analfourie. Hou asjeblief die Facebook blaaier, top, vir verdere persoonrede. Kom ons luister na Anton Meiberg met die boer en sy roer vir ons, by ons helde verhaal kom. Zet jou hand op die ploeg. In die zon sal jy svoeg, Wan die boer en sy roe word nooit moeg. Wan die boer en sy roe word nooit moeg, Om te proef, As hy staan, staan hy sterker as een rots. Sit jy ketens taal, die bevel jou kom ha. Os hy grond, jy speel met de bons along. Voor maar voor boere seën, en iemand sal jou grond kom neem, want die boere se roep word nooit demog Die boer en sy roer God nooit moog om te ploeg As hy staan, staan hy sterke rasse rots Sit jy kind soms sy taal Sal die tegel jyf omhaal Laas sy grond Jy speel met die bomse long Bees, je hoef geen onheil te vrees Want die boer en nooit moog Want die boer en sy, nooit moog. Boer en sy nooit moog Want die boek As hy staan, sal hy sterker as die lods Sit die heik dan te bom salong. Met sy inhoog op die vee en sy hand op sy geweer, waar die boer en sy roer nooit moed. Van die boer en roer, nooit moed om Sy taal, sal die duivel Jou kom haal Laas sy grond Jy speel met de band Anton Myberg Met boer en sy roer Ons held vanavond Is generaal Koos Dallerei Jacobus Herkielaas Dallerei 22 oktober 1847 Winburg tot 15 september 1914 lang laagte. Was ‘n boere generaal gedierende die tweede vrydsoorlog en word geacht as een van die grootste militare leiers tydens daar die konflikt. Dillerij was ee diep mens en ee sakbibel was selden nie in saande neem. Hy het ee voormebedale voorkomst gehad. 'n lang netjies gesnyde breinbaard met 'n hoë voorkop met gesonke oë wat om 'n patriarchale voorkomst gegeet. Hy word algemeen beskou as die sterkste en mins inskriklike boergeneraal tydens die Tweede Vryheidsoorlog en een van die leiersfigure van Afrikaner nasionalisme. As Gorilla het hy sy taktieke besondere suksespaal. De hulle rei was gekant in die oorlog tot die laaste eer. Maar toe hy as ‘n lafwaard beskuldig is tydens ‘n volksraadsvergadering, het hy gesê dat as die tyd vir oorlog sal kom, hy sal veg lang nadat die, die wat Kaukes hou oor die oorlog al opgegeet. Die woorde sal later bewaarheid word. Dalerie was beroemd vir sy rare gedrag dien oor sy vijande. Een voorbeeld hiervan is by Toe Bosch op die 7de maart waar die leitenantgeneraal Lord met Toe saam met een paar honderd van sy troepen gevangering geneem het. Die troepe is teruggestuur in hulle onderskye oorlogslijne omdat Dalerie nie die bronne gehad het om hulle te onderhoud nie en mettoon is vrygelaad, omdat hy erg gewond is, en Dalerie gemeen het, dat hy sal doodgaan sonder die medische dienste, wat slechts die Britte op daarie stadium kon verskaf. Hy is gebore na by Winburg, Oranje Vrijstaat, Zuid-Afrika, en was die seeste kind van Adrianus Johannes Dalerie en Adriana van Rooyen. Daar word gegloe, dat hy die kleinsien is van emigranten vanuit Nederland. Na die slag van Boomplaats 1848 is die familieplaas dier die Britte geannexeer en het die gesin na die transvaal getrek en hulle na Lichtenburg gevestig. As jong man het hulle reige werk as transportreier, wat die diamantroutes bedien het by Kimberley. Hy het met Jacoba en die Zwiftgreef getrou, wat op die plaas mananagroot geword het. Die huis daar nog net soos dit is in oos van Lichtenburg, en op die plaas Edansfontein geblei. Die echtpaal het 10 kinders gehad. Dillerei het in die Basuto oorlog van 1865 weg, en is in Sekohoene oorlog van 1876. Hy was nie een aktieve deelnemer in die Eerste Vrijheidsoorlog nie, maar was een veldkornet in die Westransval, en het generaal Piet Kroenje sy broodjevstroombeleg oorgeneem toe Kroenje syk geword het. Hy is verkiest tot komendant van Lichtenburg-distrik en het as in 1883 lid gewoord van die Transvaalse Volksraad. As voorstander van die vooruitstrevende beleid van generaal Pietjoe Baer het hy pal kreerse beleid ten oor die uitlanders, dis nou die buitenlanders, wat na die goudvelde van Transvaal gesware met, teengestaan en gewaarskied dat dit sou leid tot oorlog met Groot-Brittanniën. Tijdens die uitdruk van die oorlog is Dalerie aangewees as een van Piet Kroneese veldgeneraals. Die eerste skote wat gevier is, is in die oorlog was op een Britse trein op pad na Maffikien by Kraai Pan, geleid dier Delerij. Die trein is ons spoor en na 5 uur lange geveg het die Britse machte oorgegeen. Die slag van Kraai Pan het Dalerie beroemd gemaakt, maar dit het konfliktes noem en Kronee verhoogd wat hom gestuur het om die Britte te verhoed om beleg op Kimberley te beëindig. Lieutenant-Generaal Loth met Hoon, van die Eeste Divisie, was in beheer van die vernietiging van die boerese belegging van Kimberley en het sy per perspoor na Belmond Stasi in die noordelike Kaalprovincie vervoer. Met la aankomst is daardier een klein mag onder leiding van komendant Heep Prinsloo op Belmond kopie op hulle geveer. Tien die volgende oogend was die Britte in die posiesie om die hewel te bestorm, ongeacht die verliese. Die boere het teruggeval na al perde achter die kopie en teruggekeer na Graspan, waar hulle by groter macht van die vrystaaters en transvalers onder leiding van Prins Loo en talerij onderscheidelik aangesluit het. Die boere het daar baie kopies besets, maar is ook weggedryf. Die weg het opgeleef met toonse machte na die moddervier waar die boere die treinbrug gesaborteer het. Dillerie het beseef, dat die traditionele boeretaktiek van gevechtvoering van die hoogroende hulle blootgestel het aan die Britse atelierie. Dit het daartoe geleid dat hy daarop aangedring het dat sy mannskappe, sowel as Prinshoese vrystaaters, op die oevers van die modder rivier en die riet rivier, sloot te Dit was die begin van die loopgraaf oorlogvoering, en hier die oorlog. Die plan was om nie te skiet tot dit Britte nabij genoeg was om die boerse voordeel om die gevere te kom benutneem, terwyl dit terselfde tyd dit moeilik sou maak vir die Britte om van hulle volle atelarie te gebruik te maak. Tijdens die vroege ere het die Britse troep ongesteerd oor die vlakte beweeg, maar prinsloze menskappe het rees van ver af begin vier, waarna die Britte scheiding gesoek het en die boere loopgrawe met die atellerie bestook het. Een reeks aanvallen dier die Britte het die vrystaaters vry laat terugval, terwyl die teenanval van die lerei die boere weer in staat gestel het om die Britte tot zon onder te staan. Die Britte het toe teruggeval. Tellerai is gewond en sy sien Adran is dood in hierdie slag. Hy het kronie blameer om met die nie ondersteunende machte gesteer het neem. Nadat die boere teruggedoong is van die modderivier af het die Britte tykie geneem om die modderfonteinbrug te herstel terwyl die tellerai sy manskap weer loopgrawe laat grawe het by voet van die magersfonteinhebel. Sy omstrede taktiek is effectief bewys op 10 december toe die hevelg bombardeer is, sonder enige effect. Voor son opkomst die volgende oogend is die hooglandse regimente beveel om na by mekaar te loop. Hulle het oortrade gestreikel waarin blikkies gehang is wat die boere gewaarskie het van die indringerse tenwoordigheid en hulle is vinnig afgemaai. Na 9 uur van levensverdiese en sluitende die brigade kommandeer generaalmajor, job en geen vordering nie, het die Britte opgebreek en in wanorde teruggeval. Met die slag tot, het tot openbare rou in Skotland gelei. Met toon is verplaas en die bevrijding van Kimberley is aan Lord Roberts toevertrou. Kom ons luister na Adam tas se plaas genaamd Afrika. Stilmeter, hetus borde opgedroog en us last be staan in koud word op die stoel en ek wou die ooge lyde as die son daar kom die ys ons hart so wat ons nou Echter lang En kon sit hier Op my scoot my zin As winter On my baat Dan vertel ek Jou historie Van a plaas Genaamd Afrika Daar is jy viel Groen watergaten En a bos Bok die nie hangen Zij weet hoe kom die land vastgemaak Met blaasje, bloed en zweer En ek was nie altyd daar nie, maar die tyd het my geleer. Ek as die bloed sal die oors, ek my siel in die grond vergeet. En as die boorde en die wind bij, sal my hart my huis toesleer. En kom op my scoot, my sien, as winter en my baat. Dan vertel ek jou historie, van een plaas genaamd Afrika. Daas u vier. Aan vraag dat het Zag sal rie Oor die hanga Van die mooi vallen En dat God Sien mense sien Hoe kom sit hier Op my skoot My sien Dat Adam het met die plaas geneem Afrikaan. Nietemin, maar so in Tuin en die gebiede by die Tugela rivier was die keerpunt van die Britse veldtog. Daarna, met massiewe versterkings van reg oor die Britse ryk, het hulle stadig aan begin terugweg en veld geween. By die Paardekraal, skies toch, by die Paardeberg 1900 Terwyl hulle rei bezig was om mannskap in mekaar te kry vir die beweertand ten Major-General French so toch na die Koolsberg area van die Kaap is die hoopeloze kronie in een lokval die Roberts gevang en is die hele bataljoen omsingel. Blomfontein is op 13 maart 1900 oorgeneem en Pretoria op die 5de juni. Creer het na die Portugese Oos-Afrika gevlug en in Europa in bandingskap gaan woon. Slechts een gehade kerngroep boere was gewillig om steeds aan te hou weg. Tellerij, looi en ander beveilvoeders het na by Kroonstad ontmoet en een nieuwe korilla oorlogvoering strategier neergelee. Die Westransval is toegedeel aan die tellerij en vir die daarop volgende twee jaar het hy die mobiele veldoog gevoer, met oorwinnings by Moedvol, Nooitgedag, Driefontein, Donkerhoek en ander plekke. Hy het groot skade aan goedere en Britse manskappe berokken by Eisterspreid. 25 februari 1902, waar genoeg ammunisie en voorraad in beslag gele is om weer lewe te blaas in die boeremachte. By 2 Bosch 7 maart 1902 is met toon en een groot deel van sy achterwag gevangen geneem. Alhoewel die Dalerijse manskappe baie honger, honger en verslete was, het hulle oor die vlaktes gerei en tienduizende Britte uit oorlee. Dalerij het oorgekende talent gehad om lokvalle te vermei, en baie het gegloe dit was omdat hy raad gekry het by een eksentrieke profeet Siener van Rendsburg, wat saam met hom was. Die Brit het op verskye geleent hierdie tijdens die oorlog vredesvoorstelige maak, voornamelik in maart 191. Dit is echter dier Bota verwerp. Op Kitchenerse versoek vergader Dallerei op 11 maart 1902 met hom Klekstorp met die oog op vredesonderhandelingen. Die twee vijande het een vriendskapband gevorm wat by Dallerei vertrouwe geskip het in die Britse ergens met die vredesvoorstelige diplomatieke pogings om ’n uitweg te vind het voortgedeer en het uiteindelik gelei tot een ooreenkomst om vrede samenspreking by vereniging te hou. In die samenspreking het hulle rei om vir vrede beuiver. Die vrede van vereniging is op 31 mei 1902 geteken. Die boere is beloof dat hulle eventueel selvergering sal bekom in onderscheidelik 1906 en 1907 aan die Transvaal en Oranje Vrijstad toegekyn en is 3 miljoen pond in skadevergoeding toegekyn. Die boere moest die sovereniteit van koning Edward VII herkyn. Na die oorlog het hulle reis sam met Louis Bota en Christian de Wet na Europa gereis om fondse in te samel vir die verarmde boere wie sy plaas in die verskroeide aarde beleid van die Britte vernietig is. Die boere generaalse hoof oogmerk was om in Londen met die Britse regering same te voer oor verhoging van die skadevergoeding. Hulle maak van die geleentheid gebruik om ander lande in Wes-Europa te besoek. In Vlaams-België word hulle met geweldige enthousiasme verwelkom. Hulle besoek Antwerp 19 tot 20 September 192 en Brussel 6 tot 7 Oktober 192 en Ghent 8 oktober 1902. Die grootste bijdra word gemaakt dier die saldo van die Ambulance Committee, Ambulance Committee van Poole de Mont. In 1903 het hy na India en Salon gereis om krijgevangenis te oorreed om the oath of allegiance te onderneem en na Zuid-Afrika terug te keer. Uiteindelik het hy met sy vrou Jacoba en oorlewende kinders na hulle eie plaas teruggekeer. Jacoba Dallerei het vir die grootste gedeelte van die oorlog in die veld met haar kinders en ‘n paar bediendes rondgedrek. Die gebeurde word beskryf in die boek Myne omswerwingen en beproefingene tot dierende oorlog 1903. In 1907 is tel een verkies tot die nieuwe Transvaal Parlement en hy was een van die afgevaardiges na die Nationale Konvensie wat geleid het tot die daarstel van die Enie van Zuid-Afrika in 1910. Hy het is senator geword en Louis Bota, die eerste minister, ondersteun in sy pogings om Boer en Britte vereenig teenvaksie gelei, die hertsog was so gauw as republikeinse regering vestig en het weerstand gebied tegen samenwerking met die Britte en racisme aangemoedig, wat later in die apartheidstelsel voortrek sal word. Ernstige geweld het in 1914 uitgebreek toe wit mijnwerkers aan die rand met die polise en troepen gebots het oor die gebruik van zwart mijnwerkers. Dalerie was in bevel van die regeringstroep en die stakings is onder druk, maar ‘n plofbare atmosfeer het ontstaan. Met die uitbreek van die Eerste Wereldoorlog het ‘n krisis ontstaan toe Louis Bota ingestem het om troepe te stuur om die Duitse kolonie in Zuid-West Afrika in te val. Baie boere was gekand dat teen om vir Brit Britannia te veg teen een land wat sympathiek gestaan het teen oor die boerese strijd teen Britannia. Delerijse leiding is versoek, in die parlement het hom ten gunste van neutraliteit uitgespreek, en was hy geheel en angekant, teen oorlog behalwe as het Afrika aangevasse word. Hy is wel aan botan smits oortuig om nie enige aksies te onderneem wat tot opstand onder die boere sou leineem. Siener van Rensburg Rins, het grootskaars gelok met versla oor sy visioene waarin hy die hele wereld in oorlog sien verval het en wat sou lei tot die einde van die Britse reik. Op 2 augustus het hy vertel van die droom waarin hy gesien het hoe generaalde hulle rei thuisgekeer het, sonder hoofdtoisel en een paardekar versier met blomme, terwyl een swart wolk met die getal 15 daarop bloed neergestort het die opgewone boere het dit gesien as een teken, dat Dalerai teromvanklik sal wees, maar van Rensburg self het gegloe, dat dit doodsvoorbode was. Kom ons luister na Piet Smit met Afrikaanslik altyd wees. wapen, ons ver vernieuwe vlag, ons verander al die namen, soos waar het sommige spas, ons vraag maar toch soms waarom, ons weet nie hoe kom nie, maar Lief, vir ons volk, en ek is baie trots, om Afrikaans te wie My kinders sal dit lees, in my God sal al vrees, ja, in ding is verseken, Afrikaans sal ek altyd wees. Daar is een nieuwe wind wat waai, Van die kap tot in Natal, Boome die gewortel, Kan ook steeds van Daar is nieuwe hoog en liefde, Nieuwe vrees en nieuwe verraai, Maar in ding is verseker, my saad is diep gesaad, maar ek is lief vir hierdie land, en ek is lief vir ons volk, en ek is baie trots, om Afrikaans te wees, my kinders sal het lief, en my God sal al vrees, maar een ding Afrikaans sal altyd lees Vir die sondes van die vaders Sal die kinders maar moet leid Die toekomst leid nog voor ons Die verlede is verby Kyk maar uit vermoorde Ja jou geleentheid is en een ding is verseker morgen is een nieuwe dag, ja ek is lief vir die land, en ek is lief vir ons volk, en ek is baie trots om Afrikaans te wees my kinders In my God sal half vries Ja in den is seker Afrikaans sal ek altyd vier Ja in den is seker Afrikaans sal ek altyd vier Dis Dit met met Afrikaans sal altyd wees Op 15 september 1914 het die ouwe kamerad, generaal C.F. Byers, commandant-generaal van die gewapende machte, uit sy post bedank en sy moeder gestuur om die laarij van Johannesburg na Petoria te bring, om met hom te vergader. Die twee generaals het die aand na die potsofstroom in die militaire kamp vertrek, waar generaal Kempe ook bedank het hy het onderweg verskye politie padblokkades tegengekom, maar gewaar om te stop. Al is die padblokkades in werkelijkheid opgestel om die fosterbende te vang. By langlaagte laagte het die politie op die snelverbij bewegende motor gevier en het die opslag koel dat hulle reiselewe beëindig. Sy laaste woorde was, dit is raak Christian. Hy het soos van Rendsburg voorspel na sy plaas op Lichtenburg teruggekeer. Baie boere was oortuig dat hy met opzet om die lewe gebring is, terwyl ander nie kon gloe dat hy nie ten spuite van sy eet, by die rebellie so aansluit nie. Volgens Beiers het hy beplan om die gelijktijdige bedanking van al die senior officiere te koordineer in protest in die aanval op Zuid-Weest-Afrika. Kort na die reisebegrafnis het die kortstondige 1914 rebellie uitgebreek, waarin die wet, byers, generaal Maritz, bevelvoeder van ‘n mag op die grens van die Duitse kolonie, kemp en andere boere weer wapens opgeneem. Maar die grootste gedeelte van die leer het getrouw geblei en die rebellie is vinnig dier bota en smits onder druk. Die rebelle is twee jaar later dierboot aan die belang van nationale rekonsiliasie, begenadig. Hoewel Dalerie waarskynlik heel in staat dat hy so wees om op 67 na die slag wel terug te keer, word daar gevoel dat het onwaarskynlik is dat hy sy belofte so verbreek, aangeseen hy so een leidende rol gespeel het in die vrede van vereniging. Daar is baie straat in Zuid-Afrika en Nederland wat na Dalerie vernoem is. In Nederland dra altsom 21 strates sy naam. 12 De Lery straat, 3 Generaal De Lery 3 De Lerywe, 2 De Lery en 1 Generaal De Lery laan. Daar is ook 1 De Lery in Antwerpen. In Lichtenburg waar De Lery begrawe is, staan voor die stadsaal 'n twee keer lewensgroot standbeeld van hom op sy perd. Dit is die verhaal van die Groot-Generaal Koestellerij. So groot ek, Corrie, tot maandag aand, die selfde tyd, die selfde plek, Heerlijke naweek verder, en as eerbewijs aan Generaal Koestellerij, spiel ek graag Boek van Blerk se Dellerij.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 Alle Afrikaans sprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle al self bevind wat de westerse levensweise van vooruitgang, morele waardes en standaarde naastreef. Dit is tijd vir volks eiwe ekonomische bemachtiging ons ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eie vernuf, koop en verkoops, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SIK is ons een trotse deel van die inspan -netwerk en kyk gerust by www.v.co.za Beperg in die nacht le ons in donker en wacht in die modde en bloedlee ek uit Streepsak en reentleef teen my En my huis en my plaas Tot koole verbrand So dat hy ons kan vang maar daai vlamme en vie brand nou diep, diep binnen my. Delarij, Delarij, sal jy die boere kom lui? Delarij, Delarij, generaal, generaal, soos jyman sal ons om jou val, generaal Delarij. Hoor die kakies wat lach, van ons die hele groot macht en die kraanse hier in ons ruk hulle dinkt is verby maar die hart van een boel die dieper en weier hulle gaan het nog sien op beperk kom hy aan die lief van die west transva De la Rai, de la Rai, sal die in die My vrou en my kind, Lee in ek kamp en vergaan, En die kaakies in my, Loot nasie wat weer op sal sta,